Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu știința și religia. Vă spun gazdele dumneavoastră din această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom continua să vorbim despre ziua a opta, viitorul omului în viziunea științei. Părinte Grigorie, bine ați venit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Bine ne-am întâlnit și astăzi. Părinte Grigorie, m-am gândit la cele discutate data trecută și cred că progresul științific este posibil de îmbunătățit mai degrabă prin mai bună depistare și folosirea superdotaților, care există în număr suficient și acum în populația umană. Am dreptate? Da, așa este. Supergenii sunt cotați a fi cei ce depășesc media IQ cu peste 4 deviații standard, adică realizează un scor IQ între 165 și 180. Ponderea lor este de circa 3 la un milion de oameni. În cele 6 miliarde de pământeni există șansa teoretică să existe 18.000 de asemenea supergenii, suficienți pentru progresul omenirii în toate domeniile, pentru că ei au alături și geniile care depășesc cu doar trei deviații standard media, adică realizează scor IQ între 150 și 165 și care sunt mai numeroși, 1 la 1000, adică 6 milioane pe tera. Atunci, după părerea eugenistilor, ce alte consecințe favorabile ar putea avea sporirea cu ceva inteligenței media populației umane? Au ei în vedere și corelații cu indicatori sociali de felul procentelor de întreținuți de către societate, infractori, studii abandonate și altele. Dar corelațiile sunt mici și efectul corelat al selecției nu poate fi și el decât mai mic. Din ultimele noastre calcule, selecția la nivelul preconizat de eugeniști ar avea ca efect corelat scăderea într-un secol a numărului de femei întreținute de stat, să zicem, cu 14%. Scăderea nașterilor nelegitime și a abandonărilor de studii cu 7%. Iar scăderea condamnărilor la închisoare cu 12%. Dar cu ce preț? Poate s-ar găsi și alte căi de a obține același lucru fără această provocare morală aruncată în fața omenirii. Următoarea mea întrebare este ce atitudine se propune față de bolile genetice? Se propun și lucruri acceptabile, cum ar fi consulting genetic, înainte de căsătorie, dar și lucruri inadmisibile, cum ar fi teste asupra produsului de concepție și avortarea lui în cazul unui diagnostic nefavorabil. Nu este surprinzător într-o societate care și în cazul sarcinilor normale susține dreptul mamei la avort? Da, se apără dreptul femeii sau dreptul mamei de a se folosi de trupul ei pentru plăcere, dar cu dreptul la viața a copilului, cum rămâne? Femeile care au totuși rezerve în a face crima unui avort chirurgical sângeros sunt înșelate cu un demnul de folosire a anticoncepționalelor, de fapt, avorturi chimice foarte precoce. Li se liniștește conștiința cu informația Falsă că până la nidarea embrionului, produsul de concepție nu este o ființă umană. Dar din moment ce imediat după fecundare, fără să mai aibă nevoie de alte adăugiri, zigotul, lăsat în pace, duce la un om, înseamnă că el este om încă de atunci. Dar într-o anumită fază a existenței sale. A omorâ pe cale chimică imediat după fecundare, fără să mai simtă sau chiar fără să mai știe mama când le elimină sau când îi elimină resturile aproape invizibile este tot o crimă înaintea lui Dumnezeu care a dat un suflet propriu noii ființe odată cu fecundare Mai am pregătit o întrebare și trecem la altceva. Dacă nu se apără dreptul nenăscuților la viață, se apără în schimb în ultima vreme dreptul omului la moarte. Ce părere aveți despre eutanasie? Am spus într-o emisiune trecută cu ce biotehnologii nu poate fi de acord biserica din perspectiva legii divine cu privire la felul de a veni la viață o ființă. Prin această întrebare, îmi dai prilejul să mai adaug ceva și cu privire la moarte. Drept asupra vieții nu poate avea decât cel care a și făcut-o. Omul nu a creat viață ca să poată renunța la ea sau să o poată lua altcuiva. De aceea tot ce poate sluji vieții, adică este în favoarea celui care primește tratamentul, fără a fi dăunător vieții altcuiva, este îngăduit ca demers științific sau tehnologic și din punct de vedere al bisericii. Ca și atunci, ați formulat mai întâi un principiu după care se va judeca fiecare caz în parte. Aplicați acum principiul cazurilor concrete în care este implicată alternativa viață-moarte. Să încercăm! Spuneam atunci că nu numai medicamentele produse prin inginerie genetică sunt binevenite, ci și terapia genică întrucât este o variantă sofisticată de transplant, iar transplantul ridică obiecții din partea bisericii numai dacă prelevarea organului necesar provoacă moartea altei persoane. Din această restricție derivă amploarea și importanța discuțiilor cu privire la momentul acceptat al morții donatorilor. În ultima vreme, Xenotransplantul a ajuns să fie neaprobat de biserică și dacă organele provin de la embrioni destinați morții. Bineînțeles că nici biotehnologii, care teoretic sunt acceptabile, dar practic au o procedură nepusă la punct, care este însoțită de compromiterea multor zigoți pentru reușită, devine inacceptabilă la om. Mi-a mai rămas să spun că lucrând împotriva vieții, nici eutanasia nu este acceptată de biserică. Ceea ce am înțeles, eu rezum astfel, indiferent de implicațiile juridice, morale sau teologice care ar putea rămâne în discuție, pe deasupra oricărei discuții este nedistrugerea unei vieți, în orice stadiu ar fi ea. Propun ca în timpul pe care îl mai avem la dispoziție să trecem la cea de-a doua manieră în care ați spus că știința se ocupă de viitorul omenirii, anume prin încercarea de a crea un om aproape artificial. Da, genetic baby design, adică designul genetic al descendenților, a fost lansat în 1997 de un grup de savanți care la începutul secolului biotehnologiilor vorbesc de un utopic viitor post-uman. Preferințele de consumator devin opțiuni până și pentru copii, ca preludiu la controlul tehnologic al evoluției umane. Protagonistul acestui grup este Lee Silver, genetist de la Princeton University, autorul cărții Remaking Eden, Cloning and Beyond in a Brave New World deci a reface Edenul prin clonare spre un brav om al lumii noi. Proiectul lor prevede clinici de fertilitate unde părinți proiectanți, prin fertilizare in vitro pe baza unor bănci de material germinal recoltat de la bărbați și femei cu calități remarcabile, vor crea embrioni selecționați din punct de vedere fizic, cognitiv, comportamental, etc. Apoi alți tehnicieni vor insera gene sintetizate artificial care lipseau până chiar și donatorilor aceștia de excepție și vor implanta embrionii rezultați la cererea unor persoane care vor să devină părinți. Este o glumă a oamenilor de știință, nu-i așa? Poate este o glumă când se scrie că oamenii viitorului vor fi făcuți să vadă noaptea ca buvnițele și să aibă și simțurile câinelui. Dar scenariul amintit, deși chiar Silver acceptă că este deconcertant, nu este o glumă. Echipa de savanți, între care mulți laureați Nobel, promovează tehnologia genetică numită inginerie pe linia germinală umană, care va constata în modificarea prealabilă a genelor trecute copiilor prin manipularea embrionilor în cele mai timpurii stadii de dezvoltare. Țintesc creonarea anticipată a formelor corporale, a timpului de viață, a personalității și inducerea superinteligenței. Această mentalitate consumistă este desigur grotească. Ce consecințe ar putea avea? Pe această cale, în câteva secole, omenirea se va divide în supraoameni, numiți clasa gen rich, și suboameni, numiți clasa natural, care vor deveni în timp două specii diferite. Pentru anul 2350, acest silver prezice. Gen rich, care reprezintă 10% din populația americană, toți poartă gene sintetice. Gene care au fost create în laborator. Gen sunt o modernă clasă ereditară de aristocrație genetică. Toate aspectele economiei, mass-mediai, industriei sunt controlate de membrii clasei Gen Rich. Ceilalți 90% din clasa Natural vor face muncile prosplătite de aprovizionatori și de muncitori. Complet separate, cele două clase pierd abilitatea de a se împerechea și interesul uneia pentru alta va fi cel al oamenilor pentru cimpanzei. Am întreiat citatul. Eugenie curată, chiar culmea eugeniei. Da. Totuși, autorii refuză ca proiectul lor să fie numit eugenic și îi fac o intensă popularizare în toate formele de mass media. Și nu degeaba. Până la urmă, și unii bioeticieni au adoptat propunerea. Harris, unul dintre ei, nu mai merită să fie numit bioetician, după ce în 1998 a scris despre acest proiect monstruos următoarele. Citez: Fie că ca asemenea caractere, precum culoarea părului, culoarea ochilor, sunt importante, fie nu. Dacă nu sunt, de ce să nu lăsăm oamenii să aleagă? Dacă sunt importante, poate fi drept, să lăsăm o asemenea importantă problemă la întâmplare? Ne apropiem de închierea emisiunii și nu cred că găsiți ceva cu care s-a atenuat șocul acestor afirmații. Sau poate, din potrivă, aveți ceva și mai șocant. Cred că este într-adevăr și mai șocant să aflăm că se pregătesc să trateze popoarele precum indivizii, prin introducerea noțiunii de sintalitate corespunzătoare cu ceea ce înseamnă personalitate. Este vorba despre un indicator global, o regresie multiplă din punct de vedere matematic, la care participă 20 de variabile propuse deocamdată, printre care venitul național, vârsta media populației, speranța de viață, media IQ a populației, numărul de copii pe familie, numărul de mașini pe cap de locuitor, etc. Indicele de sintalitate... A fost calculat deja pentru vreo 20-30 de țări mai civilizate și luând noi Statele Unite ca referință, să zicem cu valoarea 100, media celorlalte este de 101,3. Ultima întrebare: Unde vom ajunge, părinte? Mă tem că nicăieri, Dar poate mai sunt suficienți oameni de știință care gândesc în sensul celor declarate de Paul Ramsey într-o discuție despre folosirea cunoștințelor avansate din genetică pentru retrasarea vieții umane. Închei cu acest citat. Dacă omul de știință nu este în același timp și chiar dinainte pregătit să oprească.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 Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.